Alam al-rijali, un-na'u al-hayati Aqmarul l-ladi, man-harul hudati Alam al-rijali, un-na'u al-hayati Aqmarul l-ladi, man-harul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 ساما وخ المناام ج العمر ينضي وراثامهاشر سيية كان قدم أمانة وبلغ به آلا ونصغر ممح وكشف الله تبارك وتعالى منهم وجاهدك الله حقا بهذه حقا تعلوسون يا أيها الذين آمنوا فتكوا الله فتكوا في وراتكم كما إلا وانكم مسلمون يا أيها الناس فتكوا ربكم الذي خلقكم بمسلم وقلقوا من حبودها وفتكوا لنا رجال من تتئين من نساء شكك الله الذي تتسائلون بزوارحان إلا الله كان ima da budu sami selam Allahu ve kudo je Jer ste spomljali pitanje povraćanja, pitanja abdestra prije kupanja, spomljali li to? Jesu ono li nismo? To, jesu. Prije spavanja, kada čuli džunupa odstavati, spomljali li to? Jesu. Sada smo došli do poglavlja Kotiranje je... po mestama Što najavili poglavlje yes. Složni su islamski učenjaci Da stakle onaj ko upotpuni svoj abdest Potpunosti Znači Dopitan način I obuje U takvom stanju mese Potom izgubi abdest mu je dozvrljeno potiranje Kaže mu Mubarek, nema po potiranja po tiranja, po mestvama, e, među islamskim učenjacima. Da je to dozvoreno. Nema značina ziloženja, da je to dozvoreno. Čak veliki dio islamske ja jasna skupna islamske učenjaka spomenuo u knjide na mazut, poširano izdanja koja ću skoro da su spomnjali mih možda 7, 8 ili više koji su potiranje po mestama uvrstili u akajtka pitanja potiranje po mestama koje bez sumnije fiksko pitanje se ostaje među akajtka pitanja jednostavno iz razova što su neke zalutale sekte odstupile od tog sunneta pa ne potiru po mestama ili potiru po nogama, po koži. Ne peru noge, nego potiru po koži. Znači no takvi. Pa onda kada su to vidjeli, kažu, ovo više nisu kajica, ovaj, fikska, nego šta? A kajica pita je ukažu na njimu, znači, važnost. Potiranje po mestama je potvrđeno mutevatir sunnetom. mutevatir sunnetom od poslanika to ozredom, znači brojni hadisi sa takvim lancima prenosilaca i takvim brojem da je Nemoguće da se dogovore Znači da tako nešto bude izmišljeno Iko negira motivacije predaje On time A zna da su motivacije znači je Time bi poništio tovijek svoj islam Jedan od ljisa koji ukazuje Na Registimnost potiranja po mestama Jeste Da je džerir ovdje je spomenet džerir, vjerovatno to bio džerir imen abdil lahal dađeli, rahimahullah, da je abdestil se i potravl po mestama, pa mu je čeno šta to radiš, kaže vidio sam poslanika, sallallahu sallam, da je obavio malo fizeloško potrebu, potem je, kaže, abdestil se i po svojim mestama, kaže el-eameš, da je govorio Ibrahim enehaji, kaže, ovaj hadis sam se plaho sviđa, Jer je Jerir Ibn Avdilah il Bečin primio islam Nakon objave sure Al Maide ko će me ovo protomažiti Možda zato što je u Maide ma Posljednje objavljeno što je zabranjeno I dozvodeno ja. Pokušaj je uspjeh a nešnaka da bi pokušo kaže govorio je prahi menekaj sviđa sa ľudima ovaj hadith zato što je Jerir, Nabdillah, Al-Vadjali primio Islam nakon objav Surah Al-Ma'idah koji će mi u Surah Al-Ma'idah hrv skup Surah Al-Ma'idah se slomije šta? Abdil I spomljen su obdje su šta? Pranje čega? Pranju. Nogu. Pranju, Pranju nogu. A u hadisu Džerira, na razvrži vas, spomljen šta? Pranje u potiranju. A Džerir je primio islam nakon objave čega? Spomeno. Šta on hoćeo da autor kaza s otim? On nije spomenuo. Ali on vam će nešto kazati. Hoće da mi razumijeo nešto ime gredo. A šta je to? Da A je kapresa, nije dokinovao potiranje u tom. Što tako? da objava ajeta u kome se spominje pranje nogu nije dokinulo šta potiranje, ja ću kazati jeste potiranje po mjestu ono bilo prvo vreme svama, pa kada je došla sura, ili kada došlo še si ajeta, on je to šta dokinulo, tako? Može li tako kazati? Može, ali kad mu spominjamo hadis dželira, razbe dželija, onda sad je ovdje paga šta pagao, je, nije njega potiranje po potiranje po mjestu je dozvoljeno ali većina istanski učenjaka smatra da je pranje nogu bolje da je pranje bolje većina učenjaka kaže da je pranje bolje hamdelijski učenjaci kažu da je bolje potiranje uzimanjem za olakšit da je bolje potiranje uzimanjem za olakšit Allah najbolje zna da je najprešće kazati da je potiranje bolje za onoga koje je obukao mesto na čiste noge pritegimo mjese na svoje noge i kako deli za njega je bolje da potira koji se će šta? Olakšiti a čovjek koji nema mjese ili je lahko može skinuti bez imala potiškoća, niti stoje čovjek niti je obuo da mu budu kao mjese znači nešto u tome je smislu, onda mu je bolje šta da, da je, ako je lahko da iskine da opere noge ali neće obući mjese da bi izbjegao pranje niti će pratiti da bi izbjegao šta? potiranje Nebo znači kako mu se zadisit To je nekad zima, čovjek učiti svojoj Možda je grijanje sladije Buče dvoje, troje čarapa Kaže mu kad odeš da se abdestiš Potari Nemoj skidati, praći neko potari Prvič je čovjek u ljetnom periodu Vrućem Oblone kakve tanke čarapa kakve Kaže mu Zato je bolje da opereš I rastladit ćeš se ujedno A znači lakše ti je znači da Da u tom nečekaj opereš Znači, sve se gleda sobom situaciji, pa Allah znači, neće odmah da se mi operećujemo. Neće da čovjek oboje mjesto na nuge, dvoje svoje čarape i onda ti odeš na sad i voda, jeste ti da se moraš skidati, ne, nego potereš po doma. Potereš, znači, po doma i tu pojesti čovjek olokštiri. Tako je spoji između šta? Olakšice Allah žanu voli da se koriste njegovi, a olakšice kao što voli da se koriste šta njegovi važi. I mi to spodnjali više puta, dvojica ljudi izgiju na put, jedan klanja podnije namaz, četiri kajata, pak četiri faridza, da sami. Postpuno podnije, drugi klanja je dvare kajata, to pa ima veću nagradu. A nešto je klanjao? Dvare kajata, ima veću nagradu, dvare pa kajata, ovdje je ja što je deset kajata, zato što ima nagradu. Kodne namazda i nagradu sredljenja istimata, a ovaj drugi nema nagradu sredljenja, ovaj ima nagradu sredljenja, tako da je, znači nije uvijek nama da mjerimo, jer ovdje kad smo kazao da je to bolje, znači uvijek bi čovjek trebalo skizati šta, ostalo bi da čovjek nikada ne, ne potrebe. Uvijek ljudi idu da kaže ono šta, što je bolje i na takav način bi mi šta uradili, jedan sunet makro, ne bi ga praktikovalo tako, jer uvijek čovjek kaže ono bolje, ne kažemo da uzmanuje ovako, ovako, da je pretežno pene, nema smetnje. I načinu ljudi radi tako, no međutim da se potire kada ima za to potreba ili ovaj, kada je kada su onda je to lijepo uzmanje zaočilo. Dvijeme potiranje po mestama. Šedinac je ograničio potiranje po mestama za čovjeka koji boravi u svome mjestu boravka, u svojoj kući, znači u gradu živi. Jedan dan, jednu noći dal se će čet vrsa. Dok da do je na putu, to vrijedi koliko? To vrijedi za tri dana sa tri dana do noći. Ovaj je kinije sa ključnjaka. Hanati Stee, Amber Stee, tamo je škola. I to je piše mi mama a šap je po novom Mercedesu i mišljenje populističke pravne škole, dakle, zahirijskih pravnika. Dokazuje to hadistima u, u kojim se navodi Hadis Ali je da je poslanih salolao srme rekao ili učinio olakšiti čovjeku da potire u mjestu boravka dan i noć, a na putu dok tri dana i tri noć. I Ali i saupadnju malika je da kaže redio je poslanih salolao srme da po mjestvama dok smo bilo na gazetu u bitke na Tebuku tri dana i tri noći a kaže ga čovjeka koji je boravio mjesto boravka za dan, dan i noć tada je sa plana i mnoga strana kaže nam i bilo je po planinke da ne svi damo svoje mjese na putu dok smo osim se odunupimo znači kad se čovjek kupa pa tako da i ne svi damo kaže kada ovaj imamo malu niti veliku niti kada probudimo iz sna. Ako smo spominjali taj hadith, sećate, kad smo govorili o dali stan kvari adres. Spominjali smo hadith Sopan 1-a cala. Govorili da ovaj hadith spominje šeha Albani i drugi da spavanje obćenito kvari šta? Stan. I o tom mesto pitanju godinimo govorili kao za šta je jače višenje. Ovome su suprostavila se skupina u šafija po starom medzebu Nije. Ali je Saad, kralj Misr, pokazuje da nije šerijat ograničio koliko se može kopirati. Koliko se može kopirati, on hoće. Hoće kopirati koliko hoće i dokazuje to predajemama. Prvi hadis je što je što od Kubej i ibn Omare da je upitao poslanika salasove hoću li potiraj po sve mjestama pa je rekao potira po mjestama kaže dan, kaže dan dva dana, kaže dva dana tri dana, pa kaže potira koliko hoćeš znaš što ukazuje da može potirat i više i prenosi se od hudza ime do sabita kaže tražili se od poslanika salasove potiranje tako pa nam je kaže da izbolio tri dana a da smo tražili i više da obina to ukazuje našto, da se može potirati i više. I prvenost jednosti bih malih, poslalnica sallallahu srme, da je rekao kada ulas neko uzme i obuče nesce, neka klanja u njima i neka potire po njima. I potom neka ih ne skida dok se ne ođunopi. Dok se ne ođunopi. Imamo, znači, sad dvije vrste šta argumenata koji su, prividno, šta kontra, on to je Viktor. Prva tri hadisa kova su so podnili, svi su vredostani, jedan je čak koji imava muslimo i sad. Dok druge hadise koji govore o neobraničenju vremena, potiranju po su svi slabi. Dvaj, tri hadise slabi. Nijedan od ovih hadisa nije vredostani. Pa što je rečeno, každje dan, dan, dva, dva, každje ko je rekao, končiš je slab, hadith slab Hadith drugi, da smo tražili više, dao Da je taj hadith sredostan, bilo li bio argumente? Što? Što je rekao Što? Što nam kaznije? ne? On je pretravljeno. To je razmišljanje, znači šta? To je ashab tako zaključio, ne mora znavaći to što je rekao si da smo praždu više dobili bi trebali smo pitat pa da vidimo da li bi dobili to je znači samo predstavstvo to je znači mišljenja tako da nije znači i e treći hadis svakako koga je govorio u kome se navoli da je poslani nekao neka ne skliba od izbog džanabeca ili džba behet i on islam a dukota amira se prenosi kaže izišao sam iz šama za Medinu izišao sam u petak a došao sam u Medinu u petak Koji dan su nespetalice? Svrdu. Strp. Svrtu ne uvijek su nespetalice. Pa kad sam došao, kaže, u medimu, rekao je, jesi li kaže, potirao po mestama? A jesi li iskirao? Kaže, nisam. Kaže, pogodio si. A sad? Istvano si postupio. No međutim je ova predaja u režima Mirbejhati i Taha'vi i Darek Kusli, ona je isto slaba. Ima istana narod preostavca. Zato kaže Ibnu Hazbu, Sovedj Muhalla, po drugom tomu. Kaže i nije potvrđeno ni jednog Ashaba da nije smatrao ovaj ograničenje pripotiranih po mjestama osim od Ibnu Omara. Samo od Ibnu Omara sa kazati znači da nije smatrao i da nije video to mišljenje, znači ograničenja, Ali, kažemo, po zičine i drugi Ashaba je, je što ograničenje, što se govara i s pravom Ibn Omer nije znao za potiranje po mestama. Do Omer ovog herata. Nije znači se može potirati po mestama. Od Allaha Tako da nije znači nepoznavanje propustova srana Ibn Omera, nije argument je su hadisi od Allahog, koja se nije znao srame, ovdje jasno. Kada počinje znači, potiranje za čovjeka bledi dan i noć u mjestu boravka a sedana i tri noći čovjek naput od kada se računa od se računa otkiranje po mjestima kako će morati računat tu dan i noć sedana i noći kako će morati dan i noć istam stićići ovo mišljenje kad se slažu ili većina izrazi ta većina kaže da se dana i tri noći ali se razila je kako će morati računat dan i tri noć je da počnemo računanje pa prvo što kažu odkako se oboju mese. I ovo ovaj je poznatu skupinu, kažemo uslovno, poznatu od se al-Bastijevu mišljenju. Druga skupina ka kažu, kažu druga skupira, potirat će i ne mi namaza. Pej ne mi namaza će potirati, onaj koju nesu boravko, onaj koja reput peti. I neće išći od toga. I toj metrije imamo Šabija i Ishaqa i Ebu Seura i drugi. Imamo mišljenje koje kaže da se potiranje računa od nakon prvog gubljenja abdista. Da čovjek izgubi abdist prvi. I to je mišljenje Skopjana Seura i Šafije i Ebu Hanipe, hanifijski učenjaka i hanepe To je isto mesec abelijskih pravnika. I imamo mišljenje učenjaka koji kažu da se računa od prvog potiranja. To je mišljenje mama Ahmeda, Jehozaije, i odobroga imam neulio šafijskih pravnika Zalmunzir, izmiju se i njim i to je mišljenje jače. To je znači mišljenje da se računa od prvog potiranja. Od prvog potiranja. Dokazim je, Hadis kometa slanika ovako nam kaže potire musafir potire putnik potire musafir 3 dan i noć po, potire čovjek koji je u mjestu boravka dan i noć potire čovjek je ublukao mjesta i nije potirao može li se njemu pripisati riječ potiranje može on ne može ne može, nije potreo nijedan put oni nije onaj potire oni nije odbuhao mjesta, nije nijedan put potreo i kada bi čovjek u ovim slučaju 24 sata držao šta, abdest O ne bi imao pravo ništa na pogradnicu. Potiranje. Jer da ima apsolutno 15 sati, ili dane satelno da ima samo pola dana da potire. A pa znači ne bi imao šta potpunu olakšice. Pa i znači, pa da ti misliš da to računa, lije potiranja od šta? Prvog potiranja. Na primjer, čovjek se je stio ujutro za saba i obukao mesne. I Klanjao sabah i doći kao povodne, s tim abnesti mi klanjao i izgubi abnesti. I abnesti se za ikindiju tek u četiri sata. I klanja ikindiju. Vrijedim u potiranje sutra do četiri sata. To prije četiri sata, prije što napravim znači dakle 24 sata vrijedim. I kad potare, sutradan prije potare na primu pola četiri. Može klanjaći ikindiju, ja pušam, ja pušam sve šta ne izgubi. Abdes. Ako izgubi Abdes, onda mora skimti mjese na pokvarni. Mm -hmm. Znači, potiranje mora se desiti prije napunjenja čega? Znači, četvrst? Da, da. Ali, ako istekne to vrijeme nakon toga, to ne znači da mu kvari šta? Abdes ne govore pokvarim? Mjese. Mjese mu je samo pokvarim. Nije abdes. Znači, fotiranje se računa vrijeme potiranja od Prvog začina potiranja 24 sata. a čovjek bude u mjestu boravka pa potire, potom ode na put. Potire u mjestu boravka dva puta, dužini na primjer 6 sati i nakon toga krene na put. Sad će postupiti. Po ovom pitanju imamo dva mišljenja. Potirat će, napunit će potiranje tri dana i tri noći s onim što je znači, potirao napunit potiranje tri dana i tri noći i drugo mišljenje može potirat dok ne napuni dan i noć i nakon toga mora skinuti ponovno obust opret noge i nakon toga naka obuče šta mestre i onda može potirat koliko tri dana i tri noći tri dana i tri noći prvo mišljenje je mišljenje imamo Seurija Ebu Hanife i Hanifijski učenjaka i mama Ahmeda i Hazma A drugo mišljenje dostupaju Šafija, Ahmed i Sahak I Prvo mišljenje Mišljenje mama je Buhanite I drugi je jače Jače je i odgovara znači, šarijasnim pravilima I olakšitama A čovjek nakon dogada znači, Jer on je samo prešao Znači iz onoga stanja Boravka ka put. A na putu ima pravo da potvrde koliko? Tri dana i tri znači, I mikro je znači, smetlje nema da upotpuni to popotirani. Ako čovjek bude na put, pa dođe kući. Čovjek putao na putu, pa se vratio kući. Kako da postupi? Ako je potirao na putu, više od dana i noći, kad dođe kući, mora odmah skinuti šta? Meste. Ako je vrijeme namazao, treba Abdestara. Ne treba Abdestara druga stvar. Koji je došao u 8 sati posle sabahane, moraju skizati do podneo. Ali ne može, znači, abdestiti preko tih šta. Jer je on potirao po tim mestama više od dana i noći, a došao je u mjesto boravka, a tu mu, znači, vrijedi potiranje koliko? Dan i noći. A on je to već koristio prije toga. Pa ne može ponovno nastaviti od atle dana i noći. Pa ih mora, znači, pa ih mora skinuti ponovno abdestiti kad se pada obično uredi opet dani sranije a ko je potirao manje od dana i noći onda može u potpunosti šta može podpuniti dan i noć i kaže da munzir da po ovoga pitanja nema ekonomističkog česa znači da su da su svi složni da se počije znači da se moraju skimiti ako je potrebo više od dana i noći a da možu potpuniti ako nije potrebo od dana i noći koji su šarpovi za potiranje po mestvama? prvi šart je da mora obući mjesta na čiste noge odnosno na oprane noge nakon upotpunjenog abdestva za pranjem nogu a to što je almogir jednu šuvabe rekao bio sam sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame na putu pa samo kaže polijevao da uzme abdest pa sam htio da mu skine mese pa je kazao ostavi obukao sam ih na čiste noge što znači da je samo obukao na čiste noge da ne bi mogao potiret ponina pa je potreo pa ponina pa je ovaj hadis učinio oblačenje znači mestina puni taharet Jednim jedni od šartova, ili jedan šartova, potiranje po mestvama. A kada se nešto učini šart nečemu ili uvjet nečemu, to ne vrijedi osim uz taj uvjet. To ne osim uz taj Kao kad kažeme, nema namaza ko nema abdesta. Pa abdesta uvjet će ga namaza. Pa ako nema tog uvjeta, abdesta ne vrijedi, ne vrijedi ono za što je uvjetovan. I sam sključen, ja te ovdje spolunjuje jedno pitanje, a to je da čovjek opere jednu nogu, abdest. Gubi abdest. I abdest se opere jednu nogu i obuče mjesto. Pa onda opere drugu nogu, pa obuče jeli Je li obu kao mjesto na, na, či, na čiste noge i na pospunje abdest? Jer u hadisa kaže šta? inni le bistuhuma, pahirajte inni. Ja sam obukao na čiste noge. Kad je oprao jednu nogu, druga je bila šta? Neoprao. Kada je obukao na jednu nogu. Obukao je mestu jednu, ali druga noga nije bilo šta? Čista. Pa je tijek onda obukao drugu. Može li il tako ili ne može tako? Imam Malik i Šafija Ahmed kažu da ne može. Imam Malik, Šafija i Ahmed kažu da ne može. Jer, kaže, jer, jer smatraju da nije znači nije obu kao a, znači mesta na čiste noge dok imam Ebu Hanife, i Ahmed po drugom rivajetu kod Ahmed da imamo više rivajeta i, i Ibnu Hazm Ibnu Munziri šehovi sami tejnije, kažu da je dozvoljeno jer oni je kaže svaku od dvije noge stavio čistu u mjesta, ovi gledaju globalno a ovi gledaju pojedinačno, kažu svaka je ušla čista I to je dovoljno. Toko vi kažu, jeste, al prva kada uša čista, druga nije. A kaže, lahoposlovnik, ja sam i obukao na čista noge. Pa ovaj nije obukao prvu na čistu nogu, nego kažu, šta bi morao uraditi s ovim učenjacima? Znate šta bi morao uraditi? Kada prve je drugu, morao prvu izvrati, pa je ponovo obao. Razumijete zašto? Zato što kada je ponovo izvrati, pa je onda obao. Je li onda obao je obao na, na punu čistoću? Ajde. Ajde, kažu tako odmah morao bi znači izvrti kao obu. Malo nebude zada istalno više je jebuhanite. Svijete, imam jebuhanite, sam se izvojio od tri imama. I jebuhanifini argument je u njegovih pogledu sjačio ovdje. Jer zaista čovjek koji obučio jednu pa drugu, on je obukao jednu, čisto je obukao i drugu čisto, je obukao mjesta na čista noga. I bilo su čista, znači, ikada je Aleksanama. Kada je, kada je obukao? pa je ovdje ništa njebuhanite jače ali ako kažemo šta je bolje onda kažemo bolje izbjegavati da se izglede iz razilaženja nema to potrebe čovjek da čini ali ponekad dođe čovjek u situaciju znači kada? kad se abdestina prila nekde na polu pa nema gdje stati para cipala stoji, pa jedno opere pa treba obuti čaraku pa nastavio cipalu pa drugu to da dolazi u pitanje i dosta se to puta čovjeku može desiti da dođe u pitanje znači da li da tako postopi. Pa ako dođe u pitanje tako postopi, neće ono da ne smet. A ako izvigne, možda je to bolje izlaze, izlaze cijeli iz razilaženja. Gdje žet će od razilaženja. Je doznameno potiranje po poderanim mestama. Potiranje po poderanim pocijepanim mestama. Autor je ovdje spomenuo nešto u toj mestu. Ja ću vam pročitati nešto šire. I snije Po ovom pravnom pitanju postoje velika raziruženja među islamskim učenjacima. Većina hanetijskih pravnika dozvoljava potiranje ako potjepanost nije veća od tri nožna prsta. Hanetijskih pravnici kažu ako potiranost nestve nije veća od tri nožna prsta onda je šta? Dozvoljeno. Neki sledenici malicijske pravne škole dozvoljavaju potiranje ako potjepanost nije veća od trećine stopala koliko je sopalo, ako nije od trećine, ako ga ne pali više od trećine, onda možeš potirati. Imam malik smatra da dozvore potirati ako je potjepanost mala, u protivnom nije. Znači vidimo da su ovdje malikijski učenjaci šta. Imaju različno, znači savove i čast neki se različni sa imamo soga mezheba. Dok šatijski i ambelijski pravnici kažu ne može se potirati. Ne može se potirati, s tim da ambelijski kažu ako je podjerotina mala, pospuno mala, neće snijedi. Ako je veća, kažu ne može. Sutjane seuri, saki i broj, havoj i broj, barek, sutan i broj, jajni, abu seuri, jazid i broj, harun i broj, uzbir, davud i broj, hadim i teimije drugi smacaju da se može potirati po, po, po, po mjestoma koje su poderane Tim da samostalno stoje na nogama, znači da ne spadaju Na niko mesta čovjek hoda, hoda i ona spadne To nije mjesta, znači tog stoji samostalno na nogama Bila, se bila privezana Čak neka olema kaže ne može biti privezana Čak i da je privezana U današnje vrijeme Allahu šano je ovaj ludima olakšao pa imaju znači čarape koje uvijek stoje s nogama samostalno. Nekada to nije bilo, nego ljudi komal plato obovio ovaj plata, znači obovio ko nogu i pritegnega sa. Ovaj nečin i tako stoji. Pa je znači dozvoljeno i potom je potirati. Učenjaci koji su potiranje po poćervanim čarapama i mestima bez posebnog ograničenja, dolaze da stanovište da je to dozvoljeno. Selo Savalli se Indokodo da stanovi njeno e, određeno ograničenje. Znači, polema koja kaže ne može po podelanim mestama. Osnama je šta da? Da? Može da je to dozvoreno. To je da je dozvoleno. Je došao potiranje po mestama bez ograničenja. Kako da hoće ograničiti, mora imati šta? Moraj imati dokaz. Moraj imati dokaz da bi ograničio. Uprotivno, ne možeš otežavati ljudima njenu vjeru. Sve što gdje možeš ljudima olakšati vjeru, obaveza je da je olakšaš. Jer je tako šarijet je došao znač Ajša radijallahu talanah kaže, rekao je posanik pa sallallahu alaihi wa sallame da uh, pa je, rekao je posanik sallallahu alaihi wa sallame <coughs> kulu šartin lejse ti kitabillahi fe hova batilun vole ukjane nijete šart svaki uvjet koga ljudi postavlja nije u knizi, kaže on je ništa van da se tak proti uvjeta postavlja kažu to je pa je uvjet koji se li postavlja da ne slije biti podran ne uvjet koji nema dokaze ne u kur'anu i u sunnetu je u konsensu i sam slučajnjaka Pojim pravom da ga mi prihvatimo Supljane seuri Je pitalo o potiranju Po potipanim mestama pa je rekao Potirite po njima sve dok stoje na nogama ha? Potirite po njima sve stoje na nogama Kaže, zar meste muhađire Nisu bilo nego podaran Mislite da su muhađire ensarije Koji su izišli i ostavili sve što su imali Dježeći sa svojom vjerom Imali meste koji nisu podaran Da je to bilo uvijek čitavo i da je to bilo K'o mislio misli da je tako bilo varavno? Kad su pitali o sahbju poslanika sa lalao srme, da li, da klanjamo, da li u jednoj odričnih da se klanjava, kaže imalo od vas tako dvije odričnih? Kaže, kaže da većina saba nisu imali dvije odričnih da promijene. Pa bio je namjesnik, a je bilo da saba koji su bili namjesnici pokupili na drugim vjestima, pa nije izrazio ljudima ponekad na mali, pa se žali o mali. Šta je? Kaže, gladao zavljeni, kaže imam jednu odričku, kada je opere, me mogu izdati, da ću sve nam uslušiti. Jednu odrijeću ima, a on je namjestnik. I opere tu odrijeću ne može pati. Ako je takva stav bila sa odrijećima, šta je onda bilo sa, sa mjestama, jel? Šekoli sami unutrinje, nakon što je odobrao mišljenje o ispravnosti potiranja po potjepani, mjestama kaže mjesta često bivaju potjepane naročito ako su starije i pohabane mnogi ashabi su bili siromašni nisu imali mogućnosti zamijeniti svoje mese kada je poslanika o samim pitan oboljanje namazao jednodjeno odjeći rekao da svako, zlas, odjeći znači, a, za svako od vas ima godijelo odjeći i tako dalje znači nisu znači ashabi imali nisu ashabi imali da promjene ni odjeću a samo nisu imali znači da smijenji mese Ebu Seur je rekao da je potiranje po potcipanim trstama bilo zabraveno tobi poslanika pa o samim jako jasnije zaista ove ovaj su riječi potpuno na mjestu. Da je to bilo zavljeno nekom Allahom poslanici potrijezali, ali mojte slušajno su potrijepanosti. A sad bili siromašni, tako je bilo puno. Znači da su imali podelane mesta nije Allahom poslanici, od svemu pozoravljeno. Ibn Hazmi kaže, ne smeta ako su mjesta više ili manje podelane, duž, mjesta ili poprijeko. Znači da se zbog potrijepanosti vidi veći dio stopala. Sve to nije zapreka za potiranje po takvim mjestama, ali pod ustavom da samo stalno I onda će se staviti u ili privezane stoje, ili privezane stoje na nogama. Enšer Mirsenin u samo samozor Šeromontija kaže da mogu biti i privezane. Meste po kojim se potiraju moraju pokrivati članke do stopala, znači stopalo do članaka u stvari. Budući da se stopalo pere pri uzmanju abdesta. a U protiv nijestama potiraju povima i ovo ovaj mišljenje, anefijski, malikijski, šatijski i hambelijski učinjaka. Znači, sve pripravljene skole slože da mora biti pokriveno ono što se šta potire, u protivnom se otkrije jedan dio, pa potiranje nebilo valide. Sad ne čarape što vidite, ona moda ima neka ispod kao one srstke čarape, po, potome se ne može potireti. Po, potome se ne može potireti. Znači, ne smeta potireti podelanim čarafama ili ne. Način potiranja, sloća potiranje. Oboveza da se potare spolješnji biomes jedan put, uzduž, znači, kako Alija i mi ne bi pali prenosliju poslanika sallallahu alaihi da je rekao, rekao je Alija, u stvari, kaže, kada bi, dijela, kada bi vjera bila po mišljenjima i po logici, potiranje dolnih dijela mesti bi bilo preće nego potiranje godnjeg dijela, ali ja sam vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da potire godnji dio mesti. Pa vjera nije šta? Logika. Vjera nije logika. Jeste, logiku čovjek koristi da razumije vjeru, jeste, ali nije sva vjera logika. A to kad čovjek kaže šta smeta, ne vidim u tome ništa loše, gdje je problem, a Hadis govori sutra, pa kažemo pa tu je problem baš. Tu je problem što ti vidiš sutra, pa nego što kaže, u tome je problem. <laughs> u tome, provam pa te, znači Vjera se ne miri, sači da čovjek razmi, jer mi smo mogli sazriti, reće bi bilo čovjeku da kranja sabah četvrste kjata, ja ću dba. Bili li nebi? Bi! Jer ustaneš li sabah, ti si odmoran, si za namaz, tijeloviče je spavao, dok ja ti u tijeli dan radi, najveće je spava, kranjaš, kad dođeš od sunneta pa do vitara. Jer vidim, nije vjera, tako da sluša rijepe da se tada sanja sama tako i akcija tako i ne možemo to može mu to mijenjeti, znači, ne može koristiti, ne može to koristiti logike. Ovo je mišljenj mama Seuria, leuzajja, Ahmeda, Ebu Hanipe i hanetijskih učenjaka i to je istavno mišljenje, da je dužnost potrat samo gornji dio Mesije. Da je dužnost potrat samo gornji dio Mesije. Dok kaže maliki šatija, Potvira se gornji i donji dio mjesta. Malik i šafirka bi potvira se gornji i donji dio mjesti. I polis koriste za hadis, kao dokaz hadis Mugire, mušu obrta da je rekao po samih slav sami 18. apriste je potvira gornji i donji dio mjesti. Kako ćemo odgovoriti na mišljenje alikijskih i šafirskih kremljica? Kako zna? Kako ćemo odgovoriti ovdje ako imamo pravo da nije odgovaramo malu maliku i šafiju. To su dva imama ovdje umrta. Aki se neće pojaviti u sudnjeg dana. Sad ćemo odgovoriti. Ugoćemo prvom čega. Sad je A ne sumnje da Ali je Alija učeniji od imama Marikoviša. U to nima vam je sumnja. Alija je učeniji od imama srčetno. Kad bih cijeli, ne mogu biti ko Alija učen. Jer Ali je Alija govorio. Kaže, pitajte me. Pitajte me šta hoćete da vam kažem. Pitajte me, kaže, prije nego što me izgubite. Tako mi je Allah, kaže, nakon mene nikada nećete upitati čovjeka, kako sam ja. Mi on sebe hvali obraćati. Ali hoći kazati ljudima, imate priluku da pitate nakon mene. Vi i vaša sreća, kako on bude? Kaže, tako mi je Allah, nema ni jednog ajeta u krijezi Allahovoj, da ne znam gdje je objavljen. I koga je objavljen? Je li po danu ili po noći je objavljen? Je li je objavljen na proplanku negdje na planini ili u kotlinu, u dolini? Samo redite gdje hoćete, ja ću rediti srke, a već, i kako i šta je. Pa je, tako je, znači mišljenje imama Alije šta je ovdje? Preće. A nije to mišljenje da mama imama Alije šta je to? To je postupak poslanika, vidio sam Allahov poslanika da tako čini. Kaže da je djela po logici, ovako bi bilo, jer Denis sedio masara prvlja, je tako kad čovjek hoda, pa bi to bilo preče, potreti nego gore što je čisto. Ali ne vredi logika. Kaže, ja sam vidio Allahov poslanika pa da potre godinu. I tu da je hadis koga se ne gleda hadis koji je da su, da kaže da je vidio popanita kako ostane da potije godni i deni dio mesta da je šta. Da. Da. Zato vi znači pita se vraćate da vidimo koje dostojne mm -hmm. na koje se ljudi pozivaju. I sva ta kolećim dokazuje. Vidite danas dokaže što je hadisom kaže on, re koje, taj, taj, pomene tamo nekakvog a, ateistu naučnjaka ili ovoga ili ovoga, to je argument. <laughs> Znači, so, kada se argumente ima? Naravno, to se razlikuje, u šarijat hadith-dajith se razlikuje svega toga. Hadith-dajith je boli nego, što je kojima, mahnati sa židožimi hadith-dajith nego mišljenja ljudi. Sigurno, nekao nema kaže hadith-dajith koji ima svoje mjesto koje govore očin šarijskim pravilima, ima drugi hadith koji ga a, podupire i tako dalje, no međutim, mora se gledati da se znači na validnost argumenata koji se koriste. Pa potiranje znači je samo bit će samo po gornjem dijelu mesti Kada bi čovjek potrao gornji i donji dio mjesti, jer nisam yes. Ali kada bi potrao samo donji i bez gornje, ne vrijedi. Ne vrijedi. Znači, kada bi dodao odviška glava ne bolio, je li tako? Bolio od viška glava. Znam za bolio od viška glava, no međutim, sad tako hađe. No međutim, Ispravna da spotrije je godnji dio. Ali ako čovjek potre u donji dio, kažemo, neće smetati. Neće smetati, ispota ono što trebaš. Čovjek kolje je životinji. Kolje je kokoš? I treba da je presjeće šta? Ono što treba preći kada kolje, ali tako? A on osjetuje cijeli vrat. Zadobrenim, jeste to mjesto? Jesi oni je preklao znači ono što je trebao preklati i još više od toga. To grije u nekim slučajevima, ali vidite je da doda da podne peti lekar i da kaže da išta glava ne boli. Boli, to ti je na mojoj pohvari. Pa zato znači, imine kesari, jer čovjek može će dodatak neće usljed usljed nedostatne ali je bolje šta urade na kako kako došlo šta u ups, um, kako je došlo, šta je rekao njega. Znači ne izazivati svih iz tog pravila. Ne izazivati svih iz tog istog pravila. Svakog slučaja ostala nešto, bojim se da ćemo moć da vrštaći žemestri, pa a će mi šorke, ali o narednom predavanju. I prvo o čemu ćemo priječati, bit će šta to kvari mjesta. Šta kvari, znači mjesta, jer šta nam zabranije otiranje po mjestoma. Znači, Allah te barakala, da spouči naš miran na put. To je naše stanje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 Veve ve <Suzuru> <Suzuru>